Memòria La nostra gent s'explica Pere Manzanares Maurici Dugosier és actor de teatre professional, dramàturg i director de teatre. És hereu d'una família de moltes generacions de gent de teatre. Teatre de carrer, amb rolotes, itinerants en zones occitanes... El fet és que Mauricio Diorosier neix a Perpinyà fa uns 60 anys i fa vida adolescent al barri del Bernet. Segueix cursos al Liceu Aragó de Perpinyà i ràpidament es dedica al teatre. Té la sort d'entrar molt jove al Teatre du Soleil a París, dirigit per la gran directora Ariane Mnuchkina. Diorosier acabarà sent un dels pilars del Teatre du Soleil i anirà pel món de Amèrica del Sud, Àsia, Europa, amb aquesta companyia o amb la seva pròpia, reinterpretant grans clàssics de manera singular com Shakespeare, Euripide i Xile. Ha muntat Romeo i Julieta en català a Barcelona i en llengua persa a Kabul. Ha creat la peça Caló sobre la història dels gitanos i un dels seus darrers èxits és Paraula d'actor molt autobiogràfica i jugada per Pinyà fa dos anys. Ha també rodat tres films, L'Índia dels seus somnis, L'últim Caravancerai i Els naufrags de l'esperança boja. Maurici Diogosier, bon dia. Bon dia, home. És sempre un ple de rebre Maurici Diogosier a, a Ràdio Arrels. Recordem que Maurici Diogosier és uh, originari de Perpinyà, això? Sí. Del Bernet? Del Bernet. Vaig well, Bernet. Del Vaig Bernet, eh? cal ser ben precís. És un home de teatre uh, que ha fet carrera i que està fent carrera a París i arreu del món i que va començar fent teatre a Perpinyà. A quan sí. era jove, quan era al Liceu Aragó, és això? Sí, he començat, podem... Sí. Jo crec que era al Liceu Aragó. Bé, sí, al Liceu Aragó, als anys eh, 69, 68, sí, 70, sí, sí. Eh? Sí. és he, això? He començat amb una obra del Sartre. <laughs> Has començat fort. <laughs> no, jo tenia un petit paper, eh? però jo he anat per casualitat, perquè la meva nòvia estava en el grup... I, i, era un club teatre jo, de Liceu Aragó Sí, jo, jo penso que hi ha anat més per gelosia perquè com <ríe> era un liceu de noi jo devia pensar hòstia, la meva noia amb tots aquests nois anem a veure el que està passant i em van donar un petit paper <ríe> Raskolnikov em recordo i ja, m'ha passat Va, molt es, bé es, es pot dir que Has caigut dins l'oi del teatre molt jove eh, perquè tota la teva família eh, del punt de vista històric era dins el teatre i dins l'espectacle, l'espectacle de carrer. Sí, la meva família feia exactament el que es deia teatre ambulant. N'hi ha pas més ara? O no, pots, no, no, no, no, no hi ha més. N'hi altres formes de teatre de carrer, com, com has dit, i eren quatre generacions d'actors. Quatre de, generacions? Sí, sí, quatre. sí, sí, sí, sí. I vivíem en, en carros o de, de rulot, verdina, dieien, de, i el meu avi havia construït la, la seva rulot. Vivíem, vivíem allà i ell va parar um, de l'altre costat de la teta Uh, i va ser expulsat quan van construir uh, el nou pont de Perpinyà mm. sí. <ríe> jo vivia en la gulot immòbil mm. has, has, has viscut en una casa per això en, en, en, durant la teva adolescència no, després, era, després, es després es uh, a, a la edat de 8 anys vam canviar i vam anar Uh, en un el primer edifici un he viscut que era l'immeuble Bellà perquè la meva mare havia trobat, havia passat de la vida d'artista a la vida d'obrera i havia trobat un treball a aquesta usina de Bellà les popes Bellà és una part de l'història de Perpignol sí, sí, sí, sí, I, i la meva mare va muntar la primera vaga Mm. il·limitada de sobre de Gaulle. Perquè a aquesta època la França no era no era chista, era eh? I, I, I sobretot la, la, la situació era molt especial perquè el proletari de l'època a Perpinyà era tot, quasi tots refugiats, refugiats famílies de refugiats de la guerra d'Espanya. Mm -hmm i el patró eh, d'aquesta usina era un, un català franquista. Imagina't. Mm. Per un català de l'altra banda. Mm -hmm. I els obrers, les obrers treballaven en condicions increïbles. I com la meva mare sempre havia... Eh, que a la gent del teatre els de la llibertat. Sí, no, perquè no, era la seva concepció de la vida no podia no podia, no podia viure sense llibertat i, i no podia acceptar la justícia llavors molt jove va ser una, com una passionària d'aquesta història i em recordo, jo era nen 9-10 anys hi havia gent més gran que venien a la nit a la casa de la meva mare per conèixer-los eh, eh, perquè ells no, no podíem parlar directament, perquè no sé en què condicions eh, administratives eh, eren en aquesta època. I, eh, I després he après que un d'aquest home era un dels líders del PUM, que, que, estava, que estava allà que era un dels partits revolucionaris durant la, la guerra d'Espanya sí, eh? el partit obrer unificat marxista sí, sí. i per, el que va ser terrible és que després d'un mes de lluita eren quasi a punt d'obtenir les revendicacions però s'ha indicat que era CGT eh? perquè no hi havia moltes possibilitats a l'època el Partit Comunista es va posar d'acord amb el de Gola per eh, parar aquesta vaga i la CGT va donar l'ordre al sindicalista de, de plegar veles. De plegar. <ríe> I la meva mare va continuar <ríe> sola amb una amiga d'ella i les van fotre fora, mm -hmm. evidentment. Però jo... Va ser, de fet, la meva primera gran experiència política, jo diria, a un molt nen, vaig entendre molta altra cosa, que com, com funcionava la política en aquest país. Se m'olvido que te dejé L'ejo muy leo mi vida Se m'olvido que ya no estás Que ya no me recortarás Y me volvió Sangre a la vida. Se m'a oblidat que t'a E Et com que nunca Entre la sombra, la escondida Se m'a oblidat que t'a oblidat Se m'a oblidat que t'a rejera A mi que nada se m'a oblidat A mi que nada se m'a oblidat bon, Si continuem... Una miqueta més tard, quan tu ja tens ganes de jugar i d'escriure i de dirigir teatre, vas ser a l'iniciativa d'una companyia que se'n deia El Teatret del Vernet., Sí, era el nom del meu grup. Eh? Sempre... A mi em va agradar fer teatre en, en, en trupes, en companies, perquè mi és això, el teatre és l'altre, el teatre és compartir les coses... Um, i, bé, jo tenia probablement... Què tenies, 17, 18 anys? Oh, era el, el, el teatre tret, tret, 20 anys, jo 20 crec 20 anys, eh? mm. més o menys i uh, jo feia teatre amb els joves del meu bari amb mm -hmm. mm. una casa de joves havia la casa, el que se'n la... deia la M.G.C. a l'època M.G.C. Uh, de Bavernet mm. I havia Jean-Paul Carrera Carre, eh? però jo feia teatre en, també ho parli conga eh? sí, qua, aquí. Qua, quasi a tot areu eh? però sempre d'una forma una mica marginal perquè jo no em reconeixia en, un, en el teatre tradicional ja eh, jo tenia el desig de contar- amb les meves coses la de de parlar de la, la meva forma de, de veure el, el, el món I... però ho feies eh, a un cert moment a partir d'una mirada sobre el local eh, Me recordi d'un personatge que eh, havies fet i que era extraordinari que era un gitano que se deia Manel sí, era un espectacle de comia de l'arte que havia mm. fet Uh, i n'hi havia el, el, el Manel que aquest gitano que treballava en una agència interim i el patró de l'agència interim que era el Pataloni, tu coneixes bé aquest <laughs> personatge també, i jo feia tot, jo, jo feia la, la, les màscares els vestits eh, els decorats i clar, era eh, la, la, la meva història iniciàtica mm -hmm. però ara que estic en aquest grup al Teatre del Soleil... Va, llavors, al Teatre del Soleil, cal, cal per, puntualitzar per... que és una de les més grans companyies de l'estat sí. francès que és dirigida per Ariadna Mnuchkina que ha fet eh, no sé quantes peces de teatre, que ha fet eh, pel·lícules, films, que han estat coordonats. Bo, és una icona dins del món de l'espectacle a nivell francès. Sí, però, però el que vull dir és que treballo de la, de la... De la mateixa manera. De la mateixa manera. Treballem... Eh, Uh, els actors no són només actors, però fem, treballem el decorat, uh, inventem els nostres vestits. Uh, és, és, una, és una forma on l'actor és el centre de la creació teatral. Mm. Fa, 40, la fa 40 anys que el Teatre del Soleil uh, és en el mateix lloc un lloc uh, també uh, importantíssim dins el món del teatre, que és la Cartoucherie de Vincennes, és això? Sí, Cartoucherie. És al mig del, del, bosc, del bosc de Vincennes. I jo crec que és per això que m'he quedat a París, perquè quasi quan, quan he arribat... He Està tobat... difícil d'entrar com com hi és arribat al Teatre de Vincennes, perquè, malgrat tot, eh, és una de les companyies més importants de l'estat francès i tu, venint de Perpinyà, de la província, com hi entres? No, per, me, per mi va ser eh, molt natural, perquè jo, jo venia... Eh, Tenies pas cap no, curriculum vitae? No, però, però jo, jo no, tenia, no tenia cap bici. Jo no havia fet escoles, però jo tenia la, la, la gana, eh, el desig de, de fer teatre i sobretot era, era un somni per mi fer, fer teatre a aquest nivell d'aquesta manera. I Jo no pensava que era possible. I sí, era, era possible. I després després és un encontro en el treball. Si sí, l'actor i el director és, eh, eh, tenen coses que... En comú. Mm. En, en comú, sí. I, I això és natural. Per mi va ser... Sí, hi ha una, un camí d'aproximació una mica quan fas escalada, eh? però realment jo no pensava entrar al Solei. Per, per mi era, era un, un somni, però un dia m'he trobat al teatre, teatre del Soleil. I t'has quedat. I he quedat. Però he que vol dir-hi sobretot sobre aquesta història del de Bosque de Vincennes, és que eh, jo no estic mai a París, estic al mig d'un bosc, faig teatre al mig d'un bosc, és que és un veritable bosc, perquè no sé si et recordes quan ens contaven a la de, la, de la història de França del rei Saint-Louis, uh -huh. que feia la justícia... Sí, al, al, al peu d'un roure. D'un roure. Aquest roure era en el lloc mateix de la cartocheria, de la gratucherie de Vincennes. Aquest... Ai és un bosc que tenim aquesta protecció de de Ciutat dels mons, Ciutat del de... De... De... Tens... Tens... Tens... Dals... Sí. De capital. És molt important, és molt molt important. Ciutat del furor de la capital, París. I ai és molt desagradable agradable, agradable treballar en aquestes condicions. És el mecanisme en fait, de la prise de pouvoir Euh, d'un homme euh, tout à fait commun qui devient euh, un dictateur comme la plupart des dictateurs d'ailleurs ce sont des hommes communs Et ce que nous avons découvert dans la pièce c'est qu'à partir du moment où il y a dictature il y a forcément résistance euh, les dictateurs de toute façon ne font pas long feu le soleil c'est une troupe c'est un collectif nous sommes plus de mettra une centaine je pense dans la compagnie tout le monde est payé pareil salaire égal nous avons des principes des valeurs Boris Djokovic that is the quantiez à du soleil je entré aux ans 80 et eu une histoire une amie particulière m'a quedado un ans Després he marxat durant uns anys i he, he fet la meva companyia. I, I també, naturalment, he tornat al Soleil des de fa 12 o 3 anys. Llavors mm. fa un, un bon temps de la meva vida. M Això t'impeteix pas de tenir una aventura, una carrera eh, personal? No, jo faig moltes coses de com la història que he presentat per Aula d'actor en, en Perpinyà des de fa dos anys. No, com dir-te, uh, jo sóc actor, jo sé que sóc actor, jo puc dirigir, jo puc escriure, però jo sóc actor i actuo. Un actor que, que actua és, és un home, és un artista feliç. Mm. Estic actuant i això, uh, l'escenari, uh, el contacte amb el públic... Uh, em dona mo molta energia molta, molta inspiració jo estic barejat, perquè fa, fa molt semblant que no he català però he parlat portuguès al Brasil, estic barejant amb... Sí, perquè Maurícia, <laughs> jugues, tu, tu ets de cultura francesa uh, ah, sí. també catalana d'una certa manera, però tens aquesta facultat, aquesta capacitat de poder jugar en diverses llengües sí. en quantes llengües has, has, has jugat al teatre? Ah, jo, no, jo he jugat en, en francès, en anglès, en, en català, en, es, en espanyol, en farsil, en, en iraní, en... I en portuguès. Sí, en portuguès. Jo parlo català però no, no sóc català. La meva família es diu Dior Rosé, no, no, no, no, no som català. No són no, no origens català. A casa no, no, no, no em parlaven el català, però el va passar... Jo penso perquè jo culpabilitzava, perquè a l'època quan he pujat a París, era la, la gran època de viure i treballar al país, A mm. llavors m'he dit, no, jo no puc fer això. I m'he escrit un curset de català a la Sorbonne, una vegada, dues do, hores, uh, un dimecres a la nit. Uh, jo, jo anava a fer aquest curset, però... En, que tenies el català dins l'orella. Un, un any jo parlava el català. Mm -hmm. I després jo he encontrat comedians, el grup de Barcelona, vam ser molt amics i cada vegada que tenia vacances jo anava amb ells al Maresme a Canet de Mar o... I, i practicava el català amb ells. És per això que, que parlo català i per, per mi és un, és un miracle i és també com, diem, és com un somni. És perquè, el català és, és, és tot un, tot un món, eh? i el català, de fet, m'ha obert moltes possibilitats. Uh -huh. uh, quan jugues en català, que de fet ho has ser poques vegades, eh? ho, cal, ho cal reconèixer, uh, has interpretat a, a Prepinyà, a Girona, a Catalunya, uh, paraules d'actor i també una miqueta de català dins les teves primeres actuacions amb el teatre del la Bernet, però el de més ho has fet amb altres llengües. Quan ho fas en català, què, què, què, què sentes? Hi ha una cosa particular? El ritme. Mm. El català és, és una mica, per mi, eh? és una llengua teatral. perquè és una mica... Un poc com l'italià? No, no. més com l'inglès de Shakespeare, ah. com l'inglès del teatre i de l'etat tot i que és una llengua llatina i que l'anglès és més... No, no, no. no, no. no. La música me fa pensar a l'inglès de Shakespeare. I jo he tingut l'ocasió, a una època, de dirigir un Romeo y Juliet a Girona i al Mercat de les Flors de Barcelona amb actors catalans. Hem treballat amb la traducció del Josep Maria de Segarra, mm. que és increïblement... Eh, un gran autor eh, eh, es, un Aquesta traducció és eh, molt, molt fidel a, a Shakespeare i també perquè el, el, el cigarra era poeta i home de teatre, com Shakespeare. Mm, sí. I, I, I pas de la mateixa generació. Els poetes no tenen... El, el temps no té cap uh, efecte eh, amb les paroles de, de, de, dels poets. I en aquest moment que he notat a, a, a aquest, uh, aquest paral·lel entre l'inglès, l'Elisabetà i el català. Querem saber un poc sobre o treball do ator, com é que do é? d'un ator? El plenament, és, de vosaltres. No grupo?. grup? Sí. Per exemple, nosaltres, uh, el te el que la gent fa durant un dia dia de saiu um dia de saiu a gente chega às oito horas e meia da manhã, então a gente tem um treinamento, vários tipos de treinamento depende do espetáculo. Molt bé, senyor Guasier, parlem de l'actualitat. La, bon, ara estàs aquí alguns dies a, a Catalunya Nord perquè has volgut retrobar un poc la teva família, una gran part de la teva família viu aquí a, a Perpinyà i al voltant de Perpinyà, Catalunya Nord. Quins són els teus projectes? No penses, els artistes mai pensen a la jubilació. No. Si fossis un treballador normal, eh, un funcionari o un treballador normal, podries tenir la jubilació ara. Però no. el fet de ser artista... No es, no es planteja les coses de la mateixa no, manera no, no. Jo, jo he vist una, una exposició magnífica de Okuzai el, el, el, el pintre japonès Okuzai que feia les miniatures i al final ell te, eh, eh, tenia un text magnífic que havia escrit eh, faig tot el, el, els anys que tenia i diu potser eh, si arribo als 90 començaré a eh, d'entendre el que és la pintura no, i sobretot nosaltres al teatre el teatre sempre necessita de, de, de joves d'homes de, de dones de, de, de vells de, de iaios i no, jo no tinc cap intenció de, de, de jubilar-me ara el, el, el meu projecte, ara me'n vaig de gira a Amèrica del Sud, uh, començaré en abril per Bolívia, que a, a mi m'interessa molt perquè uh, és la primera vegada que vaig a Bolívia i sembla que políticament és un país molt interessant perquè a poc a poc els, uh, la nació indigent, els índios, s'estan de recuperar el poder eh, en aquests uh -huh. països. N'hi ha un moviment increïble. Serà per mi una ocasió eh, veure les coses dels meus propres ulls perquè no, no tinc confiança amb la, la visió de la premsa. Uh -huh. Jo sé que sempre té, hi ha interessos i que les coses poden ser molt eh, devaloritzades. Eh? Uh -huh. Després a al Xile, també, i tornaré al Brasil per fer aquest, aquest, a, aquesta obra, doncs, Par·la d'actor, Palabra d'actor, de actor i de aniré um, després a Asia, Taiwan i Corea. D'acord. És un, un programa bastant interessant. I és molt agradable treballar, de, descobrir el, el, els pobles presentant obres de teatre perquè, perquè tu tens una altra relació al país mm. no sé si et projectes a, a més llarg termini però penses un dia a tornar definitivament a, a, a Prepinyà o a Catalunya Nord Saps el que passa és que jo no... jo, jo, jo jo torno, jo torno sempre jo tornaré, però... que vénes dues jo... o tres vegades l'any Sí, jo de vegades més, no, però sí, sí. no tinc, no, no soc, uh, en la meva casa a París no, no tinc res, tinc tres males, uh, dues guitares, i jo, jo estic sempre a prop de marxar. Mm -hmm. I llavors uh, jo soc, jo, jo crec que jo, jo he tornat a la vida nomada, com quan Fidel a la tradició de la teva família Fidel a la tradició del, del, del sang De la, de la família de, Del clan Molt bé, doncs moltes gràcies Sempre un ple de rebre Maurici Diogosier A Perpinyà i, i a, a Ràdio Arrels Un, encontran Un vell espel·l Un, dos, dos Pega el espel·l Se olha Y dice para el É estranho, e tenho a sensação de conhecer esse homem. O outro pegava o espelho das mãos, se olha e evidentemente Evidemente você conhece, sou eu. <risos> Memória la nostra gent s'explica. Pere Manzanares